Här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Det här är ett program eller en podd där vi väldigt gärna tar emot frågor från er som lyssnar på oss. Och den här gången har vi inledningsvis en fråga som kommer från Arne Andersson som är uppvuxen i Ljusdal. Och han har skickat till vår e-postadress som är lyssna och han skriver så här... Det var många år sedan jag hörde att någon knutade på bröllop. Var det här en lokal företeelse i Hälsingland där jag är född- eller förekom det även i andra delar av landet? Så kommer det en förklaring här då. Knuta gjorde man alltså i anslutning till bröllop. Det var de som inte var bjudna på bröllopet som brukade knuta. När de inbjudna bröllopsgästerna intagit sin förtäring- blev det oftast dans på bröllopet och när dansen började- då kom de objudna knutgubbarna fram för att delta resten av kvällen. De var maskerade, oftast med mask för ansiktet så att ingen skulle känna igen dem. Sen deltog de på bröllopsdansen tillsammans med de inbjudna gästerna. Och måste tilläggas att de som knutade dem var alltid välkomna. De hörde liksom till. Det blev ofta en slags gissningsrekvika som döljde sig bakom maskerna. Och när de var igenkända då åkte ofta maskerna av. Och skriver Arne Andersson, jag tror att det hette knuta och knutgubbe- därför att personerna stod gömda bakom knuten och väntade till dess förtäringen var avklarat- och dansen tog sig vidare och var dags att komma fram. Och när brevet kom, då blev du Bengt jätteglad. Varför då? Mm. Jo då, för att jag har ju varit med om det där två gånger faktiskt- i Valsta i socken Och senaste gången det var 2007. Så jag tror faktiskt att den här seden fortfarande lever på sina håll i Helsingland. Och eh, som Arne Andersson skriver här, så, så var de alltså utklädda till oigenkännlighet. Det var helt omöjligt att, eh, även för de som bodde där i trakten, att. Veta vilka det var. Hur såg de ut då? Ja, ofta har man ju mera köpmasker- eh, av någon slags gummimaterial- som gör att eh, det är helt omöjligt att se vem det är. Och sen så eh, är kläderna så att de, de täcker kroppen helt. Det finns ingenting som man kan eh, liksom sluta sig till eh, av, av klädseln. De, de, de man, man ska vara alltså, oigenkännlig. Och någonting som var vanligt när jag var på de här båda bröllopen- det var ju det som i fackkretsar då kallas för crossdressing. Att kvinnorna, de var klädda som män och männen som kvinnor. Och den här förklaringen till att några är knutare- den finns i hela Hälsingland att de står gömda bakom knuten- men det är inte det ursprungliga eh, namnet, alltså, utan det är en, en lite senare förklaring. Jag har faktiskt gått till Nordiska museet och gått igenom upptäckningsmaterialet där om eh, knutare som namn på objudna gäster vid bröllop. Och, eh, det är särskilt vanligt i Helsingland men förekommer inte bara där, utan även i andra landskap. Bland annat Närke, Västmanland, Södra Dalarna, Härjedalen, Jämtland. Men det är då upptäckningar som är kanske 100 eller 50 år gamla. Så att man kan väl säga att den här seden verkar ha levt kvar längst i just Helsingland. Och de här objudna gästerna de har kallats för knutare men också knutgubbar, knutfolk, knutgäster- och det är, precis som Arne Andersson skriver- det är ungdomar i grannskapet som inte är så nära släkt- eller bekanta med brudparet att de har blivit inbjudna- men de tillhör ändå en slags umgängeskrets. Och eh, det här med utklädsel, det är eh, inte någonting- som förekommer överallt utan ofta så kommer knutarna- klädda precis som de brukar vara- och ropar brudparet ut- och sen bjuds de på förtäring och, och deltar i, i dansen. Mm, du räknar ju upp en massa landskap där ja, det har förekommit. Du ja. sa ju Närke och Västmanland och Härjedalen och Jämtland. Är de utklädda i hela det här området? Nej, det är det de inte är utan det verkar vara en specialitet just för Hälsingland. Och eh, jag tror att den här seden med eh, knutfolk som kommer till bröllopet och vill se brudparet och deltar i dansen. Att den har varit haft ganska stor utbredning men då dött ut på många håll men har levt kvar i Helsingland Och de här maskerna som man har för ansiktet, numera så är det ju köpmasker som man kan beställa. Det finns speciella företag med postorder som man kan liksom välja ut någon, någon mask som man vill ha. Men så var det ju inte förr och de äldre maskarna, de tillverkade folk själva. Och det fanns en upptecknare av folkminnen i dels Delsbotrakten som hette Anna Jelmström Och i slutet på 1800-talet så beskrev hon hur knutfolket, hur de var utstyrda på ett bondbröllop. Och jag ska ta, citera, somliga har masker av gråpapper med skägg och hår av granlav. Andra har pucklar på ryggen, andra åter något annat fantastiskt tillbehör för att göra sig oigenkännliga." Mm. Så det var från en tid då det ännu inte hade liksom börjat framställas eh, ansiktsmasker Nej, utan precis. det fick man göra själv. Arne Andersson som eh, väckte den här frågan han pratade om den här förklaringen också av ordet knutare att det skulle kunna vara så att de här objudna gästerna faktiskt har gömt sig bakom knuten. Ja det är den vanliga förklaringen i Helsingland och den förekommer sporadiskt i andra landskap bland annat Västmanland. Men det är faktiskt den senare förklaring som kom när sedan klutse på 2000 knut dog ut. Det ursprungliga det är alltså att knutgubbar det är sådana som är utklädda och går runt på 20 knut och det har varit förr rätt så vanligt inte i hela Sverige men till exempel i många västsvenska landskap särskilt Värmland så har man gått runt på 20 knut utklädd till knutgubbar. Och eh, i upprandet i, i Roslagen, så finns det också en, en lite annan form. Där är det lite mer som, som karneval, att eh, det är ett tåg av utklädda som rör sig genom samhället. Men jag har själv varit med i trakten och sett de här knutgubbarna och... Eh, då var det just frågan om att vara utledd så att man inte blev igenkänd. Och när man kom in i husen så skulle man inte säga någonting heller så att man röjde sig mm. på det sättet. Och eh, då försökte liksom de som fått besök alltså att eh, gissa vilka det var som som var där. Och eh, var det så att någon var nyinflyttad i trakten då fick de ofta besök av knutgubbar som eh, ska, passade på att tillfredsställa sin nyfikenhet och se hur det var och hur det såg ut där i hemmet. Och eh, sen blev alltså ordet knutgubbe eller knutare så småningom ett begrepp för objudna besökare, utklädda eller ej, som låter sig undfängnas med mat och dryck. Mm. Detta om knutar och knutgubbar. Eh, strax är det fetistan. Den inleder ju en längre fast period fram till påskdagen och den här dagen är ju idag speciellt. Inte minst för att det är då som vi börjar äta semlor om vi ska vara lite noga med tiderna. Eller fetisdagsbull eller fastasbull eller vad vi nu väljer att kalla det. Eh, kanske säga någonting om semlans föregångare som var hetväggen, som var en bakad bulle med mandelmassa och som kom från tyskans Heisewecke, som är alltså varma kilar och det syftade på locket på den här sämran som skulle se ut som en kil. Och sådana hetväggar åt man på 1700-talet, framförallt i miljöer där man hade det gott ställt. Gärna med varm mjölk till. Och det sägs ju, vi måste ju ändå prata om Adolf Fredrik när vi pratar om, om hetväggar. Det sägs ju att han dog just den 12 februari 1771. Därför att han, dog alldeles, att han åt alldeles för mycket hetvägg. Men egentligen var det antagligen så att han åt för mycket av det han blev bjuden. Det var väl ostron och hummer och skaldjur kan jag föreställa mig. Och så fick han helt enkelt slaganfall som det hette på den mm. tiden och så dog han. De här sämrena som vi äter idag är mer ett företeelse som är lite yngre och det har att göra med att de bakade på vitt mjöl. Och vitt mjöl var ju liksom ingenting som folk hade tillgång till i allmänhet på eh, tiden före 1800-talet. Så det är något som har kommit senare. Själv så åt jag faktiskt alltid bull med varm mjölk. Det gör jag fortfarande. Du gör fortfarande ja. det? Ja, jag tycker det. Och dessutom vill jag gärna säga fetisdagsbulle. Vad säger ja. du då? Säger du sämlar du, eller? Jag säger nog fetisdagsbulle också, faktiskt. Du gör det, jag fetisdagsbulle. Jag sämlar det, ja. Mm. Men det är en annan sak. Fetisdagen då, då, det är ju också en dag som är vikt för... Fest och upptåg av alla möjliga slag. Och ser vad oss omkring i världen så vet vi ju att eh, kanske det mest berömda av alla sådana här fester det är väl ändå karnevalen i Rio som inleder den här långa perioden ja. av fasta. Ja, karneval som de flesta säkert vet kommer kom ju av latines karnevale, farväl till köttet. Ja, just det. Eh, och då, eftersom man inte ska få äta köttet då på 40 dagar så tar man de fester ordentligt och då mm. blir det de här Upptågen, alltså i New Orleans eh, så är det här också en, en festival som ju alla i USA ja. känner till. Men hur har vi haft det i Sverige då med fester? Ja, jag tycker det har varit, eh, alltså några karnevaler har det inte varit. Och det kan ju bero på att det ofta är ganska kallt när det är fetisdag. Så alltså att det är inte läge liksom att eh, klä sig framförallt inte tunnklädd som i Rio utan... Eh, vi har eh, haft en hel del fastlagsupptåg fastlags förr, men det är inte mycket kvar av det. I Skåne så hade man något som hette slå katten ur tunnan. och eh, högre upp i Sverige så var kälkåkning eh, på fetigstaden väldigt vanlig. Man var ute på fetigstadskvällen och, och åkte kälke nedför branta backar och sen... Kom man in i husvärmen och då kunde man få äta knäck, Det var, man hade kokat knäck eller man åt just semlor. Den här utklädsen som finns då runt om i världen på karnevaler, den har levt kvar lite lokalt. Så att till exempel i Alfta i Hälsingland, där gick barnen omkring som fetisas gubbar. Och fick lite liksom godis när de hälsade på i stugorna. Och den här med fetiska skubbar, det har inte varit vanligt längre ner i Sverige, men det fanns förr på flera håll i Norrland, även i Medelpad, men verkar ha levt kvar längst i Alsta. Jag vet faktiskt inte om det fortfarande mm. finns fetiska skubbar där. Kanske mm. någon som lyssnar kan tala om för oss hur det mm. förhåller sig. En annan sak som man gjorde när det begav sig, det var att man åkte för långt lin. Det, är ett väldigt speciell ja, det var ju den här källåkningen då, mm. men... Då var det liksom att man när man åkte då i full fart ner för någon backe så hade man någon ramsa och det liksom var väldigt ofta just att långt lin, långt lin och eh, det där eh, kunde då verka som någon barnlek men ursprunget det är alltså en slags magi och det var en magi som framförallt eh, kvinnorna ägnade sig åt det finns en avhandling av en finsk kvinnlig forskare som heter Elena vad hette hon? Eni Järvi Havi och hon har beskrivit hur man under 1800-talet åkte för långt lin och det var vuxna kvinnor alltså, som ägnade sig väldigt mycket åt på vintern då, åt att spinna och väva och sådär och det var ju lin som gällde och då var det viktigt att man fick, alltså, goda linskördar. Och det här var ett, ett någon slags mm. sätt att framkalla eh, en god linskörd. Att, att man. Åkte liksom, och ju längre man kunde åka i backen, ju längre skulle linet bli. Och mm. man eh, smorde medarna på kälkarna med grisister så att det skulle verkligen bli bra fart i backen. Alltså. Mm. Och en sak mm. som är ju lite karaktäristiskt för det som vi har pratat om i dagens avsnitt är ju nämligen det att vi beskriver knutgubbar och knuta och vi beskriver det här åka för långt liv. Men det var ju vuxna som höll på. Från början, ja. ja. ja det, det är ju lätt att man tänker att det här är barnlekar- men det var inte så. På nej, om alltså, många traditioner gäller att de- Eh, levde kvar som en barnlek när de vuxna hade, liksom hade upphört att tro- att det funkade mm. det här med till exempel att livet mm. skulle bli längre. Om ni nu när ni har lyssnat på det här avsnittet- kommer på något som ni vill fråga oss om så är ni mycket, mycket välkomna. Och ni kan fråga om precis vad som helst. Även det som ni kanske tycker verkar väldigt, väldigt självklart. För det kanske har en alldeles särskild bakgrundshistoria. Hör över till oss i så fall- på adressen lyssna.folkminnespodden.se. Dagens avsnitt är producerat med ekonomiskt bidrag från Stockholms Arbetarinstitutsförening, en förening som grundades redan 1883 och som ger stöd till forskare och organisationer som på olika sätt främjar folkbyg folkbildning skulle jag säga, och som bygger broar mellan vetenskap och samhälle.